واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فازا فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 Walhamdulillah, wa syukurillah, ala ma manna alayna min ni'matin, min niamin kathiratin, alati la tuhsa, kama kala jalla Ala, fi kitabihi al-karim, wa in taudu ni'mata Allahi la tuhsuha. Puji-pujian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syukur yang setinggi-tingginya. Kita persembahkan hanya kepadanya Allah Jalla wa'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua. Kepada kita sekalian. Berbagai bentuk-bentuk kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia. Wa ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wa'lamu wa ayyuhan nas dan ketahuilah semua wahai manusia hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala bahawa ni'matullah kenikmatan-kenikmatan Allah tersebut tidaklah datang melainkan min indillah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah dari sisi manusia Atau dari makhluk yang lainnya Tetapi Semua bentuk-bentuk kenikmatan itu Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quranul Karim Wa ma'abikum min ni'matin Famin Allah tidak ada satu bentuk nikmat pun yang ada pada seluruh makhluk khususnya pada kita sebagai umat manusia. Tidak ada satu bentuk nikmat pun melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ikhwani wa akhwati fid din a'azzakumullah Sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai perwujudan puji-pujian kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Jalla wa ala. Hendaklah kita menampakkan atharu ni'mih. Bekas pengaruh-pengaruh dari ni'mat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddid Adapun terhadap nikmat-nikmat rabb maka tampakkanlah. Ikhwani wa akhawati din maka diantara bentuk perwujudan di dalam menampakkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah salah satu darinya, yaitu bertafakufid din, Bermajlis ilmu, berkumpul di dalam memahami agama Allah Subhanahuwataala, berkumpul di dalam majelis-majelis ilmu. Untuk mendengarkan firman-firman Allah, hadist-hadist rasulnya shallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula akwal ulama, keterangan-keterangan, ucapan-ucapan para ulama aimaul huda, para tokoh-tokoh yang telah mendapatkan petunjuk di dalam agama Allah subhanahu wa taala. Maka Semua itu adalah merupakan bentuk perwujudan Syukur kita kepada Allah Puji-pujian kita kepada Allah Dan menampakkan Dengan menampakkan Dari akhir nikmat-nikmat tersebut Naam Maka Majelis ilmu yang sedang kita adakan saat ini Adalah merupakan semulia-mulia amalan Adalah merupakan setinggi-tinggi amal ibadah di dalam Islam yaitu bertafakku bid din Bermajelis ilmu Oleh kerana itu لا تخفى عليكم tidak lagi tersamarkan atas kalian semua dari fada'il ومنazil majalis al-ilm dari keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi ilmu dan orang-orang yang menuntutnya orang-orang yang berupaya untuk menghasilkan mendapatkan ilmu tersebut yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dengan bimbingan para aimmatul huda Naam Oleh karena itu ikhwani fiddin 'azza ya Allah wa iyakum sadiq Sebagai muqaddimah saya menyebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan akan tingginya dan besarnya keutamaan ilmu dan orang-orang yang bermajelis ilmu tersebut. Dan cukuplah yang pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan bahkan sebagian kita telah menghafalkannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tarfa'u bi jannah tidakkah kalian berkumpul menggembala di taman-taman surga Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa mariatul janna ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan majalisul ilm, yaitu majelis-majelis ilmu. Demikian pula Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga masyhur bagi kita semua dari Sahabat Abdullah Ibn Amr Ibn Al As Radya Allah Taala An bahwa para ulama dan para anbiya wal-rusul tidaklah mewariskan kepada kita semua harta dan di, dinar dan dirham. Tetapi ulama' mewariskan ilmu. Inna ulama lam yuwarrithu dinaran waladirhaman kata Rasulullah SAW. Inna mawarrithu al-ilm akan tetapi hanyalah mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mewarisi ilmu yang menjadi peninggalan para anbiya wa rusul adalah ulama. Orang-orang yang berilmu. Yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Innaman yakhsha Allah min 'ibadihi ya al-ulama. Hanyalah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berupaya dan bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu dan menghasilkan ilmu tersebut, maka dia telah memegang Perbendaraan yang terbesar di dunia ini. Naam. Faman akhathahu akhathah bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu tersebut kata Rasulullah. Maka sungguh dia telah mengambil bagian yang terbesar. Perbendaraan. Yang terbesar. Di dunia ini. Dalam kehidupan dunia ini. Adalah. Ilmu. Yang bermanfaat. Yang disertai dengan amalun saleh, disertai dengan amal saleh. Kemudian ikhwanifiddin azzaan yallahu wa iyakum. juga hadits yang ketiga yang menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu cukuplah. juga yang sering kita dengarkan hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala'an di dalam sahih Imam Muslim rahimahullah kata Rasulullah alaihi salatu wasalam majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu Bainahum Illa nazalat Alayhimu al-sakinah Wa ghasiatthumurrahma Wa haffathumulmalaiqah Wa zakarahumullahu Fiman indah Tidaklah berkumpul satu kaum Di rumah dan rumah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid dari masjid-masjid Allah Taala, ta yang mereka di dalamnya membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah Al-Quranul Karim, yang juga tentunya para ulama menyatakan masuk di dalamnya membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, mempelajarinya. Upaya menghafalkannya, memahami maknanya. Melainkan akan turun kepada mereka sekinah, ketenangan. Ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan. Dan semua kita merasakan hal tersebut. Subhanallah. Ketika kita sibuk dengan aktivitas duniawiah. Disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Nah, dengan berbagai bentuk-bentuknya. Sibuk kita. Kita merasakan terkadang gundah-gulana. Sempit dada. Dengan berbagai jenis. Musibah-musibah malapetaka penyimpangan-penyimpangan syariat di dalam aktivitas dunia tersebut yang kita saksikan dari berbagai umat manusia menjadikan dada ini sempit nah. dan merasa jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi ketika fasubahanallah kita berupaya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Melangkahkan kaki kita berkumpul di majelis ilmu mendengarkan naso'eh. Nasihat-nasihat dan taujih, Arahan-arahan. Para da'i, para asatidah, para ustaz. Salafiyin. Ahli sunnah wal jamaah. Maka dengan itu kita merasakan perbedaan yang sangat jauh. Perbedaan yang sangat besar antara duduk di rumah Allah dalam majelis ilmu mendengarkan nasihat nasihat dengan sibuk di luar dengan berbagai aktivitas duniawiya kita akan merasakan perbedaan yang sangat jauh bahwa hakikat kebahagiaan ketenangan itu ada pada majelis-majelis ilmu Basmallah Subhanallah Sadaqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah benar apa yang disabdakan oleh beliau alaihissalatu wassalam di dalam hadis ini. Illa nazalat alaihi mustakinah. Melainkan akan turun kepada mereka orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Upaya untuk membaca kitab Allah dan hadis Rasulullah. Dan mempelajari keduanya. Akan turun kepada mereka ketenangan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Wa ghosiatumur rahmah. Juga kata Rasulullah, rahmat Allah, kasih sayang Allah akan meliputi mereka. Nah, semua kita menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita secara tobiat manusia, kita semua ingin untuk mendapatkan kasih sayang dari manusia yang lainnya. Sesama makhluk. Naam. Maka itu adalah sesama makhluk. Fakifah birahmatillah. Bagaimana rahmat Allah sang Khalid, kasih sayang Allah kepada hambanya. Enam. Maka, ini merupakan keutamaan yang besar. Keistimewaan, keutamaan yang khusus. Yang ada pada hamba tersebut. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan menyayanginya. Kemudian lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wahafathhumul malaika." Dan para malaikat-malaikat Allah, malaikat Allah makhluk yang beribadah terus-menerus, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, beda dengan manusia dan makhluk yang lainnya. Naam. Selain daripada anbiya dan rusul, maka mereka banyak melakukan dosa. Adapun makhluk yang namanya malaikat adalah makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafazatuhumul malaika, para malaikat ini menaungi hamba-hamba tersebut yang bermajelis ilmu dengan sayap-sayapnya. Nah, sambil mendoakan berbagai bentuk kebaikan-kebaikan, maslahat, pengampunan, berkah, keutamaan, pertolongan, dari Allah Subhanahu Wa Taala semoga tercurahkan kepada hamba-hamba tersebut yang bermadzilis ilmu. Ini doanya para malaikat. Nam, bersamaan dengan itu malaikat menaungi, mengepalkan sayap-sayapnya menaungi hamba-hamba tersebut karena para malaikat memiliki sayap. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal tersebut dalam. Hadith riwayat yang lainnya Innal malaika la tawda'u ajnihataha ala talab alilm ridan bima yasna Sesungguhnya para malaikat malaikat itu mengepalkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka sedang lakukan diridhai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar keutamaan kedudukan yang sangat tinggi dan besar bagi ilmu dan orang-orang yang bermajelis ilmu juga ditambah lagi keutamaan yang lainnya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lanjutan hadis wa zakarahumullah fi man Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nama-nama mereka. Disebut-sebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fulan bin Fulan. Fulanah bin Fulan. Duduk di majlis ilmu. Mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran dan sunnah Rasulnya Wasallam. Disebut-sebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebut nama hambanya tidak terlepas dari dua keadaan. Keadaan di mana Allah ridha dan mencintainya dan keadaan di mana Allah murka dan membencinya. Naam, maka tentunya orang-orang yang bermajelis ilmu disebut oleh Allah karena Allah ridha dan mencintainya. Naam. Al-Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah Alimus Sunni, seorang alim sunni salafi yang memiliki manhaj yang kokoh rahimahullah yang dibuktikan dengan tulisan-tulisan beliau dan tazkiyah rekomendasi dari para ulama Beliau pernah dalam daurah salah satu daurah beliau menjelaskan dalam pembahasan mahabbatullah mencapai kecintaan Allah bagaimana seorang hamba mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala predikat cinta Lalu beliau menyebutkan hadis ini dan hadis yang lainnya ketika Allah mencintai seorang hamba Allah umumkan kepada penduduk langit dari para malaika. Kepada Jibril yang pertama. Ya Jibril. Indi uhibbu pulanan. Sesungguhnya aku mencintai seorang pulan. Fa ahibbuhu. Fa ahibbahu. Maka cintailah dia. Maka Jibril mencintainya. Lalu Jibril. Menyeru seluruh penduduk langit dari kalangan para malaika. Wahai para malaikat. Inna Allah yuhibbu fulanan <Syikun> fa Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, maka cintailah kalian semua hamba tersebut. Allahu Akbar. Maka para malaikat mencintai hamba tersebut. Seluruh malaikat. Fayudau al-qabul fil ard. Lalu Allah meletakkan sifat penerimaan makhluk di bumi ini terhadap hamba tersebut. Nah, pemahaman daripada makna hadis ini tentunya sifat penerimaan makhluk, iaitu fitrah dari makhluk tersebut, mengakui hamba tersebut. Keutamaan yang ada pada hamba tersebut, sekalipun. Di luarnya, pada bohirnya ditampakkan kebencian permusuhan. Tapi di dalamnya pada hakikatnya dia mencintai dan mengakui keutamaan hamba tersebut. Yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh seluruh penduduk malaika. Penduduk langit dari kalangan para malaika. Nah, kata Syekh Abdul Salam Barjas Rahimahullah. Kalaulah sesama makhluk, kita semua menginginkan makhluk yang lain mencintai diri kita. 6. Nah, beliau mencontohkan misalnya seorang pegawai, aparat negara misalnya. Dalam pertemuan presiden bersama menterinya, presiden itu menyebut nama salah seorang dari bawahannya. Di hadapan para menterinya. Disebut kebaikan-kebaikannya. Lalu dia menyatakan kita semua senang dan cinta. Fulan tersebut. Karena semangatnya. Karena kejujurannya. Nah. Presiden menceritakan. Di hadapan para menterinya. Lalu berita ini sampai kepada orang tersebut. Fulan tersebut kira-kira bagaimana bayangan kita kegembiraan kebahagiaan yang dirasakan oleh hamba tersebut. Naam, tentunya kegembiraan dan kebahagiaan tersendiri yang ada dalam lubuk hatinya. Naam, karena dia dipuji oleh pimpinan negara di hadapan para menteri-menterinya. Ini pujian sesama makhluk Nah bagaimana pujian Allah subhanahu wa ta'ala, cinta Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Khalik, Sang Pencipta, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan jin dan manusia, yang menciptakan seluruh apa yang ada di dalamnya. Langit dan bumi. Bagaimana dia, Allah, yang memberikan cinta dan keridoannya, pujiannya terhadap seorang hamba. Maka kebahagiaan, kenikmatan, yang tidak bisa kita mengukurnya. Kita tidak bisa mengukurnya dan membandingkannya dengan kebahagiaan. Yang didapati oleh orang yang dipuji sesama-sesamanya atau sesama makhluk. Nah, maka demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan. Kecintaannya kepada orang-orang yang bermajlis ilmu. Naam. Orang-orang yang bertafakku fiddin. Punya semangat untuk membekali dirinya dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa zakarahumullahu fiman indah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut nama-nama mereka ini. Sebagai bentuk cinta dan keridaan Allah padanya. Ikhwanifiddin wa akhawatibillah. Perlu kita mengetahui pula. Bahawa tentunya yang dimaksud. Mempelajari ilmu. Bermajilis ilmu. Adalah. Ilmu secara keseluruhan. Nam. Ilmu Islam secara keseluruhan. Aham fal aham. Yang paling penting. Yang penting dan terus ke bawah. Itu ilmu yang dimaksud. Udhulul Fisil Mikafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Nam, oleh karena itu kita mempelajari Islam ini dengan perlahan-lahan, dengan tahapan demi tahapan, terdij. Tetapi kita tidak membedakan. Dalam hal menuntut kita tidak Mengambil sebagian ilmu Lalu meninggalkan ilmu yang lainnya Tidak demikian Tapi kita mempelajari upaya Untuk mempelajari Islam Ilmu Islam secara universal Secara menyeluruh Yang paling penting Yang penting dan terus ke bawah Secara bertahap Inilah yang dituntunkan Oleh Nabi kita dan Para sahabat-sahabat Rasulullah dan para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Imamatul Huda. Naam. Dan inilah yang menunjukkan wasatiyatil Islam. Pertengahannya agama Islam ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tengah-tengah. Tidak ifrat dan tidak tafrit. Tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Naam. Kita pelajari ilmu tauhid dengan jenis-jenis tauhid. Kita pelajari pula lawan daripada tauhid dan jenis-jenisnya, yaitu syirik. Namp, ini namanya pertengahan. Kita pelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga mempelajari lawan daripada sunnah tersebut, yaitu bid'ah dan jenis-jenisnya. Nah, kita pelajari perkara-perkara al-haq, juga kita pelajari lawan daripada al-haq, al-abatil, kebatilan-kebatilan. Nah, kita pelajari, kita ketahui keutamaan-keutamaan al-haq, dan kita jelaskan pula. Kebeberukan dan bahayanya ahlul batil. Inilah jalan ahlus sunnah wal jamaah. Wasat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran. Naam. Waja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian sebagai ummat pertengahan. Ini makna ummat wasat. Tidak berlebih-lebihan tidak berkurang-kurangan. Naam, berada di atas pertengahan. Dan ini penting ikhwanifidina azakumullah untuk kita ketahui bahawa anjuran dan keutamaan di dalam mempelajari ilmu Islam adalah ilmu secara universal bukan sebagian-sebagiannya. Naam. Hanya mau mempelajari ini saja, yang ini diam, tinggalkan. La. Tapi upaya untuk mempelajari ilmu Islam adalah secara menyeluruh. Udah kuduh fisil mikhafah. Tetapi dengan tahapan-tahapannya, yang paling penting terdahulu, lalu kemudian yang penting dan seterusnya ke bawah. Naam. Ini makna sekali lagi, pertengahannya Ahlu Sunnah, pertengahannya Dinul Islam ini. Nah, la tafrid walafraf tidak berkurang-kurangan, tidak berlebih-lebihan. Namp, kalau a syeikh Muhammad bin Hadi al Madkhali rahimahu hafidzah Allah menjelaskan dalam salah satu kaset beliau bahawa seorang daya ahlus sunnah yang wasat di dalam menerangkan ilmu ini Hendaklah seimbang. Naam. Sebagian art, sebagian hudud. Sebagian menyampaikan ilmu, menampilkan ilmu, dan sebagiannya membantah. Naam. Ini pertengahan, kata beliau rahimah. Hafizahullah. Dan ini ma'ruf di kalangan salaf. Mereka mempelajari al-haq, mempelajari al-batil. Bagaimana bisa mengetahui al-batil? dijelaskan albatil kemudian dibantah ini namanya rud rab. Naam, oleh karena itu kita sering mendengarkan diantara ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan para imamus salaf. Araftus syarr lais syarr litawqihi. Kita mempelajari keburukan, kebatilan, kejelekan bukan untuk kita jatuh di dalamnya, tapi untuk berhindar darinya. Bagaimana kita akan selamat dari fitnah-fitnah. Kalau kita tidak mempelajari dan mengetahui hakikat fitnah. Tidak mungkin kita akan selamat. Nah, kita akan jatuh ke dalam fitnah tersebut tanpa kita sadari. Dan tidak menafikan. Bahwa antum mengetahui akidah, tauhid, Antum mempelajari sunnah. Tidak menafikan. Tidak bertentangan. Engkau mengetahui akidah. Engkau mengetahui sunnah. Tawhid. Bersamaan dengan itu engkau jatuh ke dalam jenis syirik, engkau jatuh ke dalam jenis bidah, engkau jatuh ke dalam jenis fitnah dalam keadaan engkau tidak menyadarinya mengapa? karena tefrit berkurang-kurangan tidak mau upaya untuk mengetahui mempelajari bentuk-bentuk fitnah baik fitnah terhadap diri kita terhadap anak kita istri kita harta kita semua fitnah nah masyarakat kita kalau kita tidak mengetahui bentuk-bentuk fitnah ini dengan bimbingan para ulama Bagaimana kita bisa selamat Oleh karena itu Kita mengetahui kejelekan Bukan untuk jatuh di dalamnya Tetapi untuk menghindarkan diri darinya Inilah makna Wasatiyati ahli sunnah Pertengahannya ahli sunnah Salafihin Tidak berlebihan berlebi Tidak berkurang-kurangan Ikhwani Ikhwanifidin wa akhwati billah. Demikian. Sebagai. Mukaddimah. Pada kesempatan daurah kita. Kali ini. Dan. Selanjutnya. Kita masuk kepada. Pembahasan kita insya Insya Allah. Pada hari ini dan kemudian Besok nam, nam, Hari ini dan uh, Besok insya Allah Kita Akan menjelaskan Dalam daurah kita Di hari ini dan hari esok Yomul Ahad yaitu salah satu Kitab Asyikh As Al-Alama Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali, rahimahullah, dalam salah satu kitabnya yang diberi judul Al-Manhajul qawim fi Ta'asibil Rasulil Karim, Sallallahu Alaihi Wasallam, manhaj yang kokoh, manhaj yang lurus. Di dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam itibar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nam. Asyukh Zaid bin Muhammad al-Madkhali rahimahullah adalah salah satu ulama ahlus sunnah wal jamaah yang tidak lagi samar bagi kita semua. Dan antum insyaallah sering mendengarkan namanya. Dan baru beberapa hari yang lalu Atau kurang lebih sempekan yang lalu Beliau telah meninggalkan kita Meninggal dunia Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Beliau bermukim di Samitoh Bersama dengan Syekh Muhammad bin Yahya al-Najmi Rahimahullah di bagian Arab Selatan. Di bagian Selatan. Jenziratul Arab. Arab Saudi. Dan cukuplah. Rekomendasi dan pujian para ulama. Al-Kibar. Yang menunjukkan bahawa beliau adalah imam. Ahlu sunnah wal jamaah. Alimul ulama yang benar-benar berada di atas manhat yang kokoh di atas manhat yang lurus di dalam mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya para sarapus salih naam sampai Syekh Rabi bin Hadi al Madkhali rahimah hafidahullah ketika beliau meninggal dunia Syekh Rabi ditanya tentang Zaid bin Muhammad al Madkhali rahimahullah. Maka beliau menyatakan, Uda'ulahu, rahimahullah, doakan dia. Naam, kana, jabalan, fis sunnah, wafid da'wah. Beliau adalah gunung, di dalam sunnah, dan di dalam da'wah ilallah. Naam, pujian Syekh Rabi, bin Hadi al-Makhali, hafidahullah, terhadap Sheikh Zaid, penulis kitab yang akan kita, bacakan insyaAllah, sebagiannya tentunya, karena waktu yang sangat terbatas. Demikian pula, Sheikh Muhammad bin Hadi, al-Makhali, juga Sheikh Ubayy al-Jabiri, memberikan pujian terhadap Syekh Zaid. Demikian pula Syekh Saleh Al-Luhaydan yang merupakan qawd Makkah dan pengajar di Masjidil haram di Makkah Al-Mukarramah. Naam. Beliau memuji Syekh Zaid Ni'mar Rajul. Sebaik-baik orang. Sebaik-baik alim. Di dalam kesabaran dan kristiqomahannya dalam mengajarkan kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Hadi menyatakan subhanallah akhir diantara ilmu yang diajarkan oleh beliau sebelum meninggal dunia. Syekh Zaid sedang menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis al-kursi Naam Ah uh. La Afwan dalam hadis bukan hadis al-kursi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu atau كما قال عليه الصلاه والسلام Siapa yang cinta untuk berjumpa kepada Allah maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya Ini salah satu hadis akhir yang diajarkan oleh beliau setelah itu meninggal dunia rahimahullah Naam beliau menjelaskan makna atau tafsir hadis tersebut Bahawa makna dari hadis ini yaitu orang-orang yang sedang mengalami sakit yang parah. Dalam kondisi sakitnya dia cinta kepada Allah untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala cinta untuk bertemu dengannya. Naam. Karena semua kita membenci kematian. Naam. Tidak ada satupun manusia melainkan dia lari dari kematian, dia membencinya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menjelaskan tafsir makna hadis ini bahwa yaitu pada saat kondisi seorang hamba itu telah mengalami sakit keras. Naam. Maka dia cinta, rindu untuk bertemu kepada Allah. Maka Allah pun akan rindu dan cinta untuk bertemu dengannya. Subhanallah. Tentunya di sini ya, Syekh Muhammad bin Hadi menyebutkan dalam qada dalam keadaan ingin menjelaskan di antara keutamaan yang ada pada Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Naam. Kemudian ikhwan fillah azakumullah wa khawatifillah. Syekh Ubaid Al-Jabiri pun menjelaskan tentang kesedihannya umat ini kita semua bersedih dengan meninggalnya para ulama karena itu merupakan musibah terhadap umat ini. Naam. Dicabutnya nyawa para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Inna laha la yantazi'u hadzal ilm intisan walakina biqadzil ulama bahawa Allah tidak mencabut ilmu ini dengan satu kali cabut tetapi dengan cara dimatikannya para ulama naam maka ketika para ulama meninggal dunia tercabut sebagian daripada ilmu ini naam subhanallah ini adalah musibah yang kita bersedih dengannya. Tetapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan terus dan tetap menjaga agama Allah, tetap menjaga kemurnian agamanya dengan senantiasa diutusnya para ulama-ulama sunnah. Para ulama-ulama rabbaniyun. Naam. Ini janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan az-zikr. Nahnu nazzalna nazzalna az-zikr wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan az-zikr ini tapi kami juga yang akan menjaganya kata Allah. Dijaga agama Allah dengan diutusnya para ulama-ulama. Pewaris para nabi di setiap zaman ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Naam. La tazalu ta'ifatun min umm min hadhihi al-umma min ummati Zahirina al-al-haq. La yadurruhum man khadalahum. Tidak. Terus menerus. Kata Rasulullah terus menerus. Sekelompok dari umat ini diutus oleh Allah. Dari kalangan para ulama. Yang selalu zahirina al-al-haq. Menampakkan al-haq. Kita perhatikan. Menampakkan al-haq. Laa yadhurruhum man laa khalaqahum wala man hatta ya'ti amrul laah tidak memudaratkan mereka yang menyelisihinya yang menghinakan dan merendahkannya sampai datangnya hari kiamat kita lihat orang-orang yang menjaga agama Allah ini adalah orang-orang yang dhahirina 'alal haqq selalu menampilkan al-haq dan tentunya membantah al-batil menyingkap kebatilan kebatilan tidak diam Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah yang lainnya yang sering kita dengarkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma di dalam Sunan Abi Daud dan selainnya. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal 'ilma min kulli khalfin 'uduluh, yanfuna 'an tahrifal ghalin wa intihalal mubathilin wa tawilal jahilin." Kita lihat bagaimana tugasnya. Para ulama-ulama yang diutus oleh Allah untuk menjaga agama Allah. Terus menerus kata Rasulullah dalam setiap generasi akan membawa dan memikul tanggung jawab ilmu ini. Orang-orang yang adilnya. Bagaimana tugas mereka kata Rasulullah? Tiga. Yang pertama yanfuna anu tahrifal ghalib. Selalu menampik penyelewengan-penyelewengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Dijelaskan tentunya tidak diam. Yenfu naano tahri falgalin selalu menampik, membantah, menyingkap penyimpangan penyimpangan orang yang gulu berlebih-lebihan. Yang kedua, wan t mubtilin selalu membantah keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman ahlul batil. Ya, orang-orang yang selalu membuat kebatilan dalam agama ini selalu dibantah. Disingkap oleh mereka. Nah, tidak diam. Yang ketiga wa intih jahilin selalu meluruskan penafsiran-penafsiran orang-orang yang jahil. Orang-orang yang bodoh dalam agama ini Tapi berbicara, berfatwa Di dalam agama Allah Menyesat, kesesat dan menyesatkan Diluruskan Ini tafsir keliru Ini fatwa berbahaya, keliru Nah, tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Tidak dibangun di atas arahan dan bimbingan para ulama Dijelaskan, ini tugas tugas utama Dari para ulama yang diutus oleh Allah sampai yaumul kiamah untuk menjaga dan membersihkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafidun. Ini makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Demikian din, wa akhwati fillah. Kemudian. Kita menjelaskan sedikit makna. Daripada judul kitab yang dikarang oleh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah Al-Manhajul Qawim fi Ta'asshi bil Rasul Al-Karim. Naam, tentunya kita sering mendengarkan kalimat atau kata Al-Manhaj. Naam. Secara bahasa manhaj artinya at-tariq yaitu jalan. Naam, jalan atau cara. Secara istilah syar'iyyah, al-manhaj, manhajul qawim, manhaj yang lurus, yang kokoh, enam yaitu jalan tarikul mustaqim, siratul mustaqim, enam jalan yang lurus, yang diperintahkan oleh Allah dalam suratul Fatihah untuk kita selalu minta ihdinah siratul mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, manhaj yang benar, enam. Di dalam berislam. Manhaj jalan yang benar. Yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Ya. Tidak mengandung kebengkokan. Nah, ini yang dimaksud dengan manhaj al-kawim. Ya, sebagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Surah Al-An'am ayat 153. Ya, ketika Rasulullah SAW menggaris-garis yang lurus di hadapan para sahabat, garis yang lurus, tidak bengkok. Di kiri kanannya digaris-garis-garis kecil, ya, garis-garis yang bengkok ini. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam surah Al-An'am pada ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Garis yang lurus ini ini jalanku kata Allah. Ikuti. Ikuti jalan yang lurus ini. Naam, manhaj yang qawim ini. Menitilah di atasnya. Wa la Jangan kalian jatuh dan mengikuti jalan yang kecil-kecil ini, yang bengkok-bengkok ini tadi. Nah. Ya. Karena wali kulli sabilin minha syaitan yada'u ilaiha. Pada setiap jalan yang bengkok-bengkok ini ada syaitan yang menyeru padanya. Ya. Lalu berteriak. Berupaya memanggil orang-orang yang berada di atas manhaj yang lurus ini tadi. Sirat mustaqim Dipanggil, dipengaruhi terus. Bagaimana supaya dia menyempal. Lalu jatuh di jalan-jalan yang kecil bersama dengan syaitan. Nah. Demikian. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Kalau kalian mengikuti jalan yang kecil-kecil yang bengko-bengko ini tadi. Akan menyebabkan perpecahan. Ya. Kalian. Berpecah Menyempal dari siratul mustaqim tadi bihi tattakun. Itulah wasiat atas kalian Mudah-mudahan kalian mau bertakwa kepada Allah nah, Mudah-mudahan kalian semua mau bertakwa istiqamah Di dalam menempuh siratul mustaqim Dengan bimbingan para ulama Jangan ngeyel-ngeyel Yang menyebabkan kalian menyimpan dari takwa Allah La'allakum tattakum Mudah-mudahan kalian mau bertakwa kepada Allah. Nah, antum tahu ngail yaitu ketika ulama memberikan bimbingan seperti ini, mencari jalan yang lain. Ketika ulama memberikan bimbingan seperti ini, cari ulama yang lain. Dalam permasalahan yang sama, cari ulama yang lain. Ini ngail dan ini orang-orang yang la'ab. Orang yang, la yang bermain-main dengan manhaj dia bersungguh-sungguh. Ini fatwa Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan rahimahullah. Nah, suaranya ada pada saya. Rekamannya. Syekh Saleh Fauzan ditanya, seorang yang bertanya kepada seorang alim. Setelah diberi jawaban, dia pergi kepada ulama yang lain. Lalu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kata Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan, Orang ini bermain-main, tidak bersungguh-sungguh dalam manhaj. Nah. Ya. Dan kita tahu, sebagian dari saudara-saudara kita yang awalnya mereka mengaku salafiyun. Tapi wallahu aalam dengan sifat ngayel ini, tidak mengikuti bimbingan ulama, bisa saya katakan mengeluarkan dari manhad salafi. Nah, datang ke Syekh Rabi bertanya tentang televisi Rojak. Apakah tahdir terhadap rojak bisa? Untuk orang awam juga. Kata Syekh Rabi wajib. Kepada orang awam. Para salaf terdahulu mentahdir bid'ah dan subahat. Kepada orang awam. Tidak terima. Tidak tenang dengan jiwanya. Kumpulan orang ini tadi. Para ustaz. Datang ke Yaman. Bertanya ke Syekh Al-Imam di makbar Pertanyaan yang sama. Tapi Syekh Al-Imam memberikan jawaban. Tanyakan kepada Syekh Rabi. Semuanya mereka diam, bisu. Tidak ada yang amanah satu orang pun dari mereka ini. Kalau amanah, dia akan berkata, Ya Syekh, kami sudah dari rumah Syekh Robi dan bertanya tentang hal ini dan Syekh sudah memberi jawaban. Kan begitu orang yang jujur. Orang yang amanah. Diam. Bisu. Karena, dia sudah bertanya ke Syekh Robi. Berdasarkan fatwa Syekh Salif Ozan, orang yang semacam ini disebut apa? La'abun, orang yang bermain-main. Nah, persis. Pertanyaan yang sama. Datang kepada alim yang lainnya. Setelah mendapatkan jawaban dari seorang alim yang dipercaya. Yang mereka sepakat mempercayainya. Lalu pergi kepada alim yang lain, tidak puas. Tanya. Fa wa Fa'innalillahi wa'innalih roju'un. Maka ini sekali lagi ikhwanifidin berdebasarkan fatwa ulama sebab-sebab perpecahan. Kalau begitu siapa yang menempuh sebab perpecahan? Mereka ini. Naam. Fatah furraqabikumansabilih. Kalau kalian seperti itu. Naam. Lebih memilih jalan-jalan yang kecil ini tadi yang bengkok. Yang tidak dibangun di atas bimbingan ulama. Kalian akan berpecah dan menyimpang dari siratal mustaqim. Naam, harus kita katakan demikian. Karena amalan tersebut menyimpal dan keluar dari bimbingan ulama. Apalagi sudah saya sampaikan fatwa Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan, hafizahullah. Naam. Kemudian ikhwan fil din azzakumullah wa akhwati fillah, makna ta'assub Rasul al-Karim apa makna mengikuti petunjuk Rasulullah SAW yang mulia? Maknanya Adalah al-iqtida'u bihi fi kulli qawlin wa fi'lin wa amalin Zahiran wa batinan, sirran wa alanan al fahmi lhaqqil mas'hubi bil amalil khalisis sahih Imtithalan li qawli Allah Ta'ala Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah limankana yarjullahu wal yawmal akhir wa zakarallaha kathira ya aytum mukuti segala ucapan perbuatan amalan yang nampak dan yang tersembunyi yang rahasia naam setelah memahami kebenaran yang disertai dengan amalan saleh yang ikhlas itulah makna Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul ahzab pada ayat ke-21. Laqad kana lakum uswatun hasanah. Benar-benar sungguh pada diri kalian ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Contoh yang baik lima kana yarjullaha wal yawmal akhir terhadap orang-orang yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah dan hari akhir wa dzakarlallaha katsiran dan banyak mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini makna judul kitab Al-Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah Al-Manhajul Qawim fit At-Ta'assub Ar-Rasuli sallallahu alaihi wa sallam al karim. Naam. Ikhwani fi din wa akwati billah. Sesenaja mendahului dengan muqaddimah yang mungkin Antum merasa sedikit panjang. Dan juga menjelaskan daripada makna judul kitab ini. Mengapa? Karena. Tidak sedikit sekarang ini kita dengar. Bahwa dauro-dauro yang kita adakan. Dari kalangan asal tidak kita. Di syariah. Ustaz Luqman. Ustaz Askari Ustaz. Afifuddin, Ustaz Qamar, Ustaz Usama Mahri, Ustaz Abdul Rahim di Pangkep, sekarang ini Ustaz Azhari, naam. Para Ustaz-Ustaz yang sekarang ini, Masya Allah, sangat semarak mengadakan dauruh-dauruh ilmiyah. Tidak sedikit kita dengarkan dari mereka menyatakan, jangan hadiri. Dauruh-dauruh mereka itu tidak menambah takwallah. Tidak menambah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sebaliknya mengeraskan hati. Apa yang mereka maksudkan? Yaitu pembahasan rudud, pembahasan tahbir, pembahasan bantah membantah, jarawat tadil. Ta Saya sengaja menjelaskan tadi di mukodima bahawa keutamaan menuntut ilmu bukan sebagian sebagiannya, universal, pelajari semuanya. Nam. Dan saya juga sengaja menyampaikan bagaimana wasatiyah ahli sunnah, pertengahan ahli sunnah yang saya kutipkan dari Syekh Muhammad bin Hadi, menyampaikan ilmu disertai dengan rudud, menyampaikan al-haq disertai dengan kasyful batil, menyingkap kebatilan kebatilan dan orang-orang yang tidak ada task kebatilan. Ini pertengahan ahli sunnah. Sebagian mereka menyatakan tidak menambah takwallah. Yang menambah takwa adalah dakwah dengan lemah-lembut, hikmah. Nah, dia tidak tahu bahawa para immatul huda, imam-imam kita lebih faham dan lebih mengamalkan al-riqu wal-lin wal-hikmah daripada engkau yang menyatakan seperti itu. Tapi bersamaan dengan mereka juga menjelaskan lawan daripada rizqu wal-lin terhadap Ahlul batil terhadap muftadi ahlul ahwah. Terhadap orang-orang yang memiliki syubuhat. Pengkaburan-pengkaburan manhaj. Harus disingkat dijelaskan. Bersamaan dengan itu mereka lebih faham dan paling faham tentang rifku wal-lin. Wal-hikmah. Lemah lembut. Kasih sayang. Hikmah. Mereka lebih faham. Nah. Sebagian mereka menyatakan na'udzubillah. Dauro-dauro mereka itu tidak menambah taqwallah. Antum tahu yang menyatakan seperti ini? Hah? Antum tahu? Tidak. Antum ingin tahu? Hah? Pingin? Iya. Maka saya katakan, kalau Antum mengatakan pingin tahu, maka saya katakan, wajib Antum tahu. Sebagai bentuk menjauhkan diri dari orang tersebut karna itu tanda bahawa orang ini marid sakit sakit berbahaya dan ucapannya ini daun qatilun racun yang mematikan fa nasallallahu assalamu wal nah, bertentangan dengan dakwah Syekh Rabi, bertentangan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Hadi, bertentangan dengan dakwah para masyayikh bahkan juga kita katakan bertentangan dengan dakwah Syekh Shalih Fauzan bin Fauzan yang mereka itu membesar-besarkan sekarang ini Syekh Saleh Fazan bin Fazan dan tidak perlu kalian besarkan memang Allah membesarkan beliau. Naam sebagai ulama kibar. Dan beliau sejalan dan selalu merekomendasi dakwah-dakwah Syekh Rabi, tulisan-tulisan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa hafizah al-jami'. Naam, yang saya maksud adalah Ustad Mustamin yang saya dengarkan langsung dari Ikhwah Makassar dengan sanat yang bersambung, nam, dia menyatakan bahwa Dauroh, ya Dauroh, ana di Makassar, Dauroh Abdul Rahim. Dauroh Ustad Ustad yang lain tentunya yang menjelaskan tentang masalah-masalah ruddut, ya itu tidak menambah takwa, katanya tidak menambah takwa. Naam. Ibta'idu an hadzal rajul. Jauhi lah orang yang seperti ini, ikhwan. Kalau antum mau selamat manhajnya yang kawim. Jauhi, tinggalkan. Pemilik subuhat, dan memang dari muamalah dakwah dia tidak menggambarkan manhaj ahlussunnah. Naam, sudah lama semenjak di jami'ah bagaimana amalannya yang gaduh-gaduh. Mustamin Sampai di Indonesia dakwanya tidak pernah nampak Tamayus Sifat kejelasan Dan pembedaan dirinya Nah. Demi kenikmatan fi din azzakumullah. Kenapa saya mengatakan wajib untuk saya ingatkan pada antum? Karena orang ini datang di Kolaka sini dan juga datang di Kendari dan khabar yang terakhir ini baru tadi sementara di Kendari sekarang lagi daurah hari ini dan besok. Saya ke sini dia ke Kendari. Kalau benar wallahu a'lam. Ya. Cerongnya Ustadul Karnai Nah, ini harus kita sebut di khwani fiddin azzakumullah. Di kolakai ini penting. Ya. Dan ini nasihat para ulama yang langsung saya dengarkan sendiri bagaimana arahan dan bimbingan ulama. Kita umrah. anda sendiri di rumah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali memberikan bimbingan di rumah Syekh Rabi para asatidah, saya tidak sempat hadir para ustaz menanyakan, kurang lebih lima belas ustaz, ya, kurang lebih, bisa kurang, bisa lebih, bahwa, bagaimana tahdir terhadap Dulkarnain, apakah maknanya, dijauhi tinggalkan talimnya majelisnya, kata Syarabi, naam, tinggalkan majelisnya, tinggalkan, uh, mendengarkan kaset-kasetnya, tinggalkan, itu maknanya, apakah harus saya sembunyikan, Ilmu yang seperti ini? Hah? Saya harus diam tidak boleh menjelaskan karena memecah belah umat karena mengeraskan hati La <tuh> hawla <tuh> wa la quwata illa billahi la liya razzim Naam Ini bimbingan ulama ya akhi Ilmu bimbingan ulama Naam Seandainya saya mengatakan sebujikan jangan sampaikan Ya. Justru saya menyuruh menyebarkan Menyuruh menyampaikan Maka kita mengikuti bimbingan ulama Tidak boleh kita menyatakan ini mengeraskan hati Nah, Tubuh Allah. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Naam La hawla wa la quwata illa billah Naam Mengeraskan hati tapi berbaur bercampur aduk berteman dengan pemilik syubhat tidak mengeraskan hati. Iya. Menurut dia berarti melembutkan hati, berteman dengan jak bersoleh. Ya. Yang merekomendasi dan menyatakan roja itu salafi, dai-dainya salafi di depan Syekh Rabi. Ya. 2 tahun yang lalu pertemuan dua taraf, dua kubu para asatidz Nah, akhirnya Syekh Syafrabi membantah, menasihatinya. Nah, ini teman-temannya. Siapa? Dhul Qarnayn Mustamin. Nah. Ya. Yang kita tahu tamayusnya, di awal-awal dakwah ini cuma wahda islamiyah. Itu yang saya tahu tamayusnya. Tampil bedanya dia dalam membantah wahda islamiyah. Sadhul Qarnayn Sadh Mustamin. Ya. Ya setelah berjalan waktu tidak pernah lagi berubah manhacinya manhac tamayu sampai lembek dan menggembosi da'i yang lainnya ya, berubah sampai orang-orang pecinta yasih jawas, pecinta telepisi roja, tidak masih mengundang dalam da'urah-da'urahnya ya. kalau memang antum itu nampak dakwanya Tampil bedanya tidak mungkin diundang oleh mereka. Tapi karena da'wahnya lin, ya berteman, sabar, ya bergaul, berberbaur, sabar. Sampai orang-orang para madau sudah mencontoh semua bahwa inilah manhaj yang benar. Pobi mendengarkan tahdir, pobi mendengarkan bantahan. Jangan sibuk dengan fitnah, sibuk dengan ilmu. Seluruh Indonesia madau yang sudah sudah berubah pola manhajnya seperti ini. Kita pun merasakan, saya pun merasakan. Dikendari. Polaman manhaj ini tidak terasa berubah. Naam. Padahal kita di pondok di awal. Sebelum Ja'far Umar Talib menyimpang. Subhanallah. Bimbingan. Sheikh Han. Sheikh Mukbil dan Sheikh Rabi. Ja'far Umar Talib dibimbing oleh dua ulama ini. Dalam membantah Yusuf Baisa. Dalam membantah Hakim Abdad. Dalam membantai si jawas mentahdir. Datang Dhul Qarnain baru datang mendukung. Subhanallah. Gembira hati ini senang. Ahlus nampak jelas. Tamayus. Nah. Saya menyaksikan sendiri. Saya masih di Degolan. Bersama dengan Jaafar Martalib di Pondok. Dia. Allah Yahdihi Wa Iyana. Semoga Allah beri petunjuk padanya. Dan memperbaiki keadaannya. Nah. Dhul Qarnain Masya Allah. Man hadinya sama. Kawin. Wakawin. Lurus dan kuat. Perjalanan waktu berubah-berubah sampai hari ini kita saksikan. Perubahan manhaj na, tidak terasa. Fanas alallah assalamual afiyah. Saya merasakan dikendari. Para ustad di Makassar juga di Sarawako dan lainnya merasakan. Para ikhwan di tempat-tempat yang lain di Jakarta dan selainnya merasakan. Perubahan manhaj yang ada pada mereka ini. Semua merasakan. Naam. Inilah yang mereka maknakan melembutkan hati. Tidak ada tamayus. Berbaur, bergabung. Diundang sama para hisbiyin. Naam. Itu hikmah rifk wal lin. Itulah hikmah kelembutan. Ya, kehati-hatian. Maka silakan antum menimbang. Siapa yang berada di atas manhaj yang lurus, di atas bimbingan para ulama, siapa yang telah menyimpang darinya? Antum silakan menimbang sendiri. Kalau antum langsung mendengarkan kepada mereka, ya antum tidak punya timbangan. Naam. Tapi kalau antum kembalikan kepada bimbingan para ulama, fa insyaallah merekalah yang memiliki timbangan. Naam ulala. Dari dulu kita mendengarkan manhaj alusunna alul bid'ah alul ahwa, jangan nikahkan, jangan ziarohi kalau sakit, ya kan? Sering dengar, deh. Jangan kunjungi kalau sakit, jangan nikahkan dengan anakmu, ya? Jangan hadiri majelis-majelisnya. Nah, ketika Jafar Martalib menyimpang sedikit-sedikit-sedikit-sedikit, sampai ulama menyikapi dia ini ahlul ahul ahwa, ya? Sudah. Dengan modelnya Ja'far ini nasihatnya tingkatan ulama. Menjadi di Ahlul Ahwa atau Ahlul Bidah. Mereka-mereka ini manhajnya. Yang rifku walliin wal hikmah. Datang ke rumah sakit. Mengunjungi Ja'far Umar Talib. Hah. Alasannya ya. Pintu taubat Allah terbuka. Jangan ditutup pintu taubat. Ya jelas. Kita juga meyakini. Kalau pintu taubat ilayumil kiamat. Sampai hari kiamat ya kan. Indu taubat tidak pernah tertutup dari Allah sampai hari kiamat. Pembahasannya lain ya Ikhwan. Nam, lain pembahasan taubat itu tertutup sampai hari kiamat tidak pernah tertutup. Hatta orang kafir orang musyrik sebelum dia meninggal tidak pernah tutup taubatnya. Terbuka selalu pintu taubat minallah. Tapi masalahnya kita tuntunannya para ulama kita alul sunnah sikap terhadap alul bid'ah wal ahuwa bagaimana? Nam. Ya, sampai-sampai ketika Syekh Rabi mengatakan dalam pertemuan mereka itu, "Ja'far nasahthu nasahthu nasahthu wa laisa indi amal." Saya nasihati, saya nasihati, nasihati berulang-ulang, tidak lagi harapan, tidak ada lagi harapan bagiku. Serta merta mereka ini yang memiliki manhaj rifqu walin wal hikmah, yang menurut mereka inilah hikmah lama lembut, menyatakan ini tidak benar, dusta. Syekh Rabi tidak mengatakannya. Datang lagi orang yang baru masuk salafi, Sufyan Rurai Diikuti yang lainnya, Jafar Saleh, dan yang lainnya. Kalau ini benar, maka ini penyimpangan akidah. Kalau itu benar, ucapan itu, ini adalah penyimpangan akidah. Ternyata subhanallah dicari-cari kasetnya kembali, ada. Dengan jelas, Syekh Rabi mengatakan, Nasatuhu, Nasatuhu, wa Nasatuhu, Walaysa'in di amal. Saya nasihati, saya nasihati, saya nasihati, dan tidak ada lagi harapan dariku. Haa. Mau apa kalian? Naham. Ini ada saksi. Rekam. Para ustaz tidak berdusta. Ya. Inilah manhaj hacribku wal lin. Wal hikmah menurut mereka. Tidak ada pintu tobat selalu dibuka sampai hari kiamat. Kalau seperti itu adanya. Fadal antum pergi nasihati Yusuf Kordawi. Antum pergi nasihati Abdul Majid Az-Zindani. Pergi nasihati Abdul Hasan. Apa bedanya dengan Jafar yang sudah ngel? Kalau memang sudah ulama menghukumi dia ahlul ahwah wal bidak. Apa bedanya? Hah? Kenapa antum tidak pergi menasihati? Zaitun. Iya kan? Wahdah, yang antum tahdir. Sana sabar. Pintu tobat tidak tertutup. Jangan tutup pintu tobat. Sampai hari kiamat, jangan tutup pintu tobat. Silakan nasihati terus. Zaitun. Hah? Sebagaimana antum mau menasihati terus Ja'far Martalib. Apa bedanya? Hat. Hatuburhanakum minkum shodiqin. Datangkan bukti dan hujah jika kamu orang-orang yang jujur dan benar. Naam. Wallahi tidak ada. Melainkan karena manhaj yang tidak benar sehingga amalan itu tanah tanakud, bertentangan satu dengan yang lainnya. Karena manhaj sudah tidak benar. Naam. Fanasal Allah as-salama Ini di antara tujuan saya menyampaikan mukoddimah tersebut. Naam. Karena adanya ucapan-ucapan tersebut. Yang menyatakan daura-daura seperti itu tidak menambah takwa Allah. Kalau begitu yang menambah takwa apa ya akhi? Naam. Yang menambah takwa ya itu. Berkasih sayang. Naam. Jangan menyentuh hati Jangan menyentuh perselisihan Sekalipun itu hak Antum harus katakan Jangan Jangan dulu Nanti akan bergesekan Jangan Mengeraskan hati Rifku wal Wal hikmah Nah Subhanallah Inilah yang dikatakan Tamayyu Mentahdir dauro-dauronya Ustaz Salafiyin Ya kan? Mengembos mentahdir dauro Ustaz Salafiyin bersama dengan itu daurah-daurahnya mereka tidak ditahdir ha naam mana tahdirmu daurah yang diadakan oleh rojak ya mustamin atau sederukarnain yang yang yang, yang serah ya naam daurah yang diadakan oleh rojak yang menghadirkan Ali Hasan, yang menghadirkan uh, Muhammad Arifi, yang menghadirkan yang lain-lain. Naam. Tahdir yang jelas. Yang yang yang yang tegas. Mana? Sementara tahzir daura-daura ustazatidah, Tahdirnya tegas. Ya kan? Tegas Bahawa daura itu tidak menambah takwa kepada Allah. Naam. Ini manhaj yang terbalik. Inilah sebabnya, ya. Dan insyaAllah bagus antum dengarkan. Daurah hari ini atau besok, ya kalau enggak salah Ustaz Ustaz Mahri. Judulnya, Ustaz manhajil mumayyin. Jahatnya manhaj para Ustaz Ustaz para penggembos dan manhaj para man, uh, manhaj yang lembek. Beliau akan jelaskan dalam daurah tersebut. Dan itu tentunya dari kalam-kalam para ulama. Syekh Rabbi, Syekh Muhammad, Syekh Hubaid, Syekh Abdullah Bukhari. Nah, dari kalam-kalamnya para ulama. Ya, itu sangat bagus sekali. Sangat baik sekali dan ana anjurkan antum semua untuk mendengarkan daurah tersebut. Dan untuk saya juga pribadi insyaAllah, saya akan mendengarkan daurah min... Ustazina Ustaz Usamah Mahri hafizahullah. Naam dan para asatida yang lainnya Hafidahumullahu jami'an. Wallahu a'lam bis-shawab. Fa insyaallah taala kita masuk melanjutkan bacaan dari kitab ini ba'da zuhur insyaallah. Naam, ada lanjutannya ba'da zuhur? Baik, ba'da zuhur. Karena waktu salat zuhur uh, telah masuk kita scorching sementara dengan kafara majlis, subhanakallahumma bihamdik, syadu an la illa illa amta astaghfiruka wa tuubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina muhammadin, wa alihi wa ashabihi, amin ya rabbal alamin.